Jepak aixo, arratzaldeon ah, entzuleak Entzule maitiak or fina dizera denak or gogotxu Entzuten albiste ondoren iparro ratzan nostian zergitutatik Aztelen ero erdubitatik gaintzin erat, eh, ordubeteko saioa, irra saio, magazina, nahi duzulen mesela Ondarbiko izte diak, endarbiko izkera, eta nire eh, mingain puntan hemen dakartza dakart Dakartzena, nik ekarki dudana, edo e e dakarrena, edo nik ekartzen du dana dakartena bueno hitz eh, aditz trenkoak eh, baino eh, zaizkitondo batera eta gainerez eh, esa mesala bezala ah, perro ratzaren hostia nastelen hemen eh, izaten dugu zer egituta da isaioa ekoizten da edo ostiralaritan horran batetan Eua, egunaren arabera eta lenboraren denburarekin se eh, makarela denburarekin eh, eh, baldin balago era batean edo bestean edo orrena batean edo bestean Bainan lipar batetan eta horen batxo batetan hemen bakesteitzatik eh, zera galaktiko galakktioneetatik esaten bezala gure bionikako Estataria. Bai hemen aldagelatik. zikan hemendikikan hemen daukagu hemen gure irratiko eskero gure maila gure PCAa. Eta hemen gure faderrak eta gure potentziometroari eragiten. Ba, holako saioak egiten ditugu, eh? Ondarbiko itzak, ondarbiko historiak, ondarbiko kontuak eta ondarbiko musika Silozibeneako iragarpenak eh, musika kontutan eta antzerki kontutan ere Hau da zirrikitutatik Hau da eskaintzen dizuedana Batzutan elkarrizketaz beteta Bestetan musikaz Gogoetak eh, orsunarketak Dida batian egindako e, bai, elkarrezketa, nere graba joekin bildutakoak Ondarbiko jendiari, Ondarbiko bizitanlegoari Bizitanlei, ausoko jendiari Ausokidei, agure atxu Eta barrei egiten dio dana Eta ausintonia, fakida, fakida Hondarbiko hitzak, Eta ondarbiko historiak, eme emakarela, kaixo, arratzaldeon edo gabon, gabon osteunien entzuten ari baldin basera, eh? Izan ere, zer egitotatiza hau errepikatua entzuten ari, zeko, zeate, ze, koseate, ze, Ekoitzi, ekoitzi, gaur, kainaren e, ama da, hemen egutegia, xaizkaren egutegian, urrika eta libe da, momentu antan, Mementu, unextan, liparron antan, atzaldeko bostak e, emertzi gu, minutu gutxi, Eta bantxe, koiztenan nireiz, baina zuek esan, besala, erran besala. Entzuten erikozeatei parroratza, albizte gianen, ontz hostian, e, ordubitatik antzin aurrera. Eta, hori da, hostegunetan, bionika, musika, elektro, garaikide, eta bar, eta, bar, eta barren ondoren. Bendikan diozala esatari launari, besarkadabat. Biarez kontza dugu, bai, lamata. Iaren amaseia, ekaina, bimina emabi. Eta baitare undarbiko talde berri bat, e, musika elektronikoa jorratzen duen bat, e, bikote bat, tamdena, osatzen dutela, lengoko Isaera taldeko bi partaide, bi taldekide, ba orain makinakin bilkidele, potentziometrokin eta musika elektronikare nazten eta kirio dantza gartzen edo dantzagarrik diren e, doinuak e, koitzen, bai bilkideri, bana konibile ziren eta aste buru hontan astean iragarrita dago. Gaste eguna ondarbilan eta eumura elkartea, kultura elkartea, e, irekitakongo da. Gabean bere sesioa eskainiko digute Descodeko bi lagunak. Kurkuta ekaitz, Men, ba or, dantza, arazten, hurbiltzen den, den orori. Eh, muaran Descode banakon egont ziren. Hemendikan iragarpena. Eta iragarriak musika Se benean cibenean eten txiki badaukagu, beraz ez da zer. Beste alde batetik. Puntu Azkena eta aurrengo marran hasten naiz. Lerro hola dio ba e... ui, piloto frontside. Horra. Bi, bultazi, bultari, makarela, makarela, makarela, toro, toro, vuelta, vuelta, vuelta. No sé, sesean basenuen. musika piska jarriko dugu la. Bai. Zartan da, datzan. Saio hau, ondarbiko hitzakontuak, eh? Ta da hemen dauka liburua. Ondarbiko tairunga euskera txomin zagarzazu alberdaniak argitaratutakoa, eta txomin zagarzazuk egin Egun, ondarbiko zinegotzi, kultur euskarako zinegotzi autetxia, alisikan. alizikan. Eh? Txomin zagarzazu, or daukagu, ekimen guztiak ondarbinen egiten direne, ekimen ekitaldi eta zera guztietan, euskarekiko lotura daukatenak, eh? Ba, horre goten da, beti ere, bera ba, ba, nola baita antolakuntza eta gidari bezala bere burua fintzen, eh? Hor ba, dago beti ere, eta denetan bai euskarak egin edo zer gauza euskaldantzak, euskal historiak, euskal e dokumentalak, hitzaldiak erdialoko asoka pasaden aztean pasazen anere hor ba, aurkezmen lanetan eta nondik norako guztiek asaltzen ditula ba. darbiko udaletxean, nik uste gut lan on egiten ari dela, nere irudikotz hemen, denen eritziak jasobarko genituzke, baina hon nere irudikotz eh, txominin zagartzatzuk lan edarren eta egiten ari da, eta egiten zuen liburu honekin. E eh? Hondarbikota egingo eukerera bertan bildu zituen alteratu egin zituen bai ondarbikota hirungo euskerako zenbait eh, eh, itxoko, edo esanaiak edo es esa moldeak, eh? fonologikoki astatu zituen zehar. Ba, oso liburu lerdena da fina millarra. eh. Hor apalien izateko besi notxian ero apalien. Ta, Tartek amarteka saiba e, bentzuten ari zela telarik eta elkarrezketak zeuei ilarazten ari dela. Ba, itze do jolazen bat ba, atzemateko, atzemaiteko ba, egokia, e, emengo liburuzka, berde hau. Ondarbiko teirongo euskera, txomi zaharztazuna. Aldituz ba, liburugeiago. E, liburugeiago, ze ondarbiko euskararekiko ba, nola baikteko lotura izan dutena dute liburuak eta atzera begira Fernando Artola Bordariren eh, bakoitza bereren bi aleak ditut ondarbiko baserriak liburu mardula, eh, astuna. Pisuchobaño oso de, oso egokia dena, ba jakiteko Hondarbinko bilaka baserriak iraun dute. Askok sutsitua izan ziren mendeetan zehar, eh, hiri harresitu aurri izan dugu beti liburgua, eh, metiro arrisiba burgoa edo hiriarresitua izan dugu baina baserriak aunitz pila izan ditugu ondar bilanta askok egun desabertu diranak batzen bat hondidirauna eh, eta historia eusko daukatera eta hor ba ondarbiko baserriak liburu horretan ba hor hor saltzen dira ondarbiko herri hiriaren bilaka eragusia eh Oso interesgarria da. eta egun bueno badakigu auzuak ere Bera direla, muak hor daudela, esituak daudela, nola bait Baina gaizu bitik azita, eh, gaizkibelen ego aldeko magali, magalian Golfeko ingurutan ere mutan ere bai, hor, ba Basari asko zeuden, lotura gehiago zutenak Miska irungo hiriarekin herriarekin, Baina bai ondarbilan ere pilla, eh, alkarte egitik azita Baitik edo montaña uzotik eh, pasata eta ondoren, ba, Simizarga, Arkoia, Akartegi, bueno, esan dute, repikatu dut Akartegi, bekualdiin, Simizarga, Arkoia, eta bat hortik kostakoak ere, hor baserri pila zeuden, eta histori politak kontatzen ditu, eta deskribatzen ditu, nola, bilakaerak. Eh, Oendik batzuk badire, eh, on, on, zera, ondakinak esan behar nuen ez, eh? baina haien, Arastuako handika sumatzen dira arri batzuk, parietatzen batzuk, orrela baindik txuti dira utena, baina bueno, dena hasizela, harresbeteta, sastrakasbeteta, batzuk galdetz galtzen ari direna. Tamendikan baserritasari gerela, ba, ba zain zigarreneko baserri buruzko aipu bat, enbeste urtetan hor bizi izan diren e, kurtxet, e, krutzet bai se aire zenitartekoi, ba, e, zenit e, ba adiskitasuna, laguntasuna Hala baitere, beraiek sustatu dutelako be baserria, baserri bizia, mandiotelako bizila, baserri eta behin kendu nahi dietelako, eh, rentan zeukaten. Eta bere, huazabak, bera, zen du eta behin beraien onardekoak, familikoak, behin ba, preskulatu nahi dute. eta Baina, bueno, beraik, ba, omen dauzkate, beste, hainbeste baserri horbarrena, eta zeratikan, sartu behar dutuen muturra, hontan hain bizile, mandioten hori, hemen Ba, nola baiteko laguntasuna edo zera e, aldeko partai destasuna. Ez dakit nola esaten dena bertan itza zaite burura etortzen. Nola baiteko elkartasuna ba, berezen diari, eh, kutxezen diari. Bueno, esan bezala ondarbiko baserriak eh, Fernando Artola bordaris urgazle euskaltzalearen bi aleak. Hemen bakoitza berea eh, Lourdes Gereño, Zubeldiari. Lourdes! subeldia garenoren liburua ere hemen daukat eta bueno gero hemen dauka liburu bat kalean kantuz goza dezagun diona liburu euskategi bat ondarriko euskara zerbitzuak ba astei hilero azken i, azkeneko gasteburguan beti lan batetan axerri edo gipuzkoan edo damarri plazan emparantzan damarri emparantzan un sumardia goiko aldia da bai bat, batzokila eta larra tabernan, tabernan txiki hori, asoka e, bihar ere, e, bihartik aurrera iranen emasei aurretika, aurretikan azoka izango duguna, merkatu txikila ere, barazkiak eta bertako bazarreta ergera, euden, euden zerak, e, barazkiak eta produktu agazman eta kontuk idurpe azpilek eta jarriko tiuztek, goxo, goxo, baita ere ba, aukera izateko, ba, lanbatetan ere jende gehiago biltzen denez herrien eta jende gehiago aukera, demora, haisi gel denbora gehiago duela kotz profitatu dute E, Era dute ba Landa garapenoko Euskarako Zerbitzoko ba, berta lanbatero jartzia ere bai aste askenetan izaten den azoka txiki hori. Bertan, bueno, kon kontari ere naiz, baina musika jartzea jartzea komeni sait tarteka eta azken Rock Festivalen Love is Only a Feeling de Darnest taldea azken Rock Festivalean parte hartu dute. Ez dakit gaur atzo edo bi izango den. gaur izan bezala ekainaren 15 da 2012. H, mm? e, hostira ta, asko talde eh, kutsunetako badaneria ta, ta Lo-fi Only Feeling entzutea delarnestalearen hau mm, zuen gozamenerako. Orde, hori joa Bueno, Ola doko duenioak, eh, azken arok festibalean Egitarauak e, eta programa Izubarrila dokagu eh, Sartze badauko zute iru www.silozibenea.com .com, www.silozibenea.com Eta bertan aurrera antzean eh, Izango ditu kontzertuen berri Aurki ditzazke zuen hm? e, Parada izango duzute musika emanaldi Kontzertuetaz, batez ere Entzuteko eta, bueno, ikusteko Ikuse entzuteko kontzertuetaz eh, Taldeetaz, jakiteko hemen horrean zean, eze Leicester amaituko da ikasturtearen lehena satia lehena tala eta endalean ba hori jaiak e, eta pasa bitan orarte, ba, eten txiki bat izango du ustaiari, ustaiatik abuztua da iraia eh? orduan hiru irubibikoitza.silosdizibenea.com sartu eta hakingo izia mendikan areta honetatik ondarbiiko amutaldea mabeitik zein talde izango ditugun, holtza dañan, bere agertokian, bere lanak e, musika eskintzen. E? Merke izaten da, ostia lanbaten da izaten da kontzertu, amarre datik aintzin jenat, e, salbuespen bat edo beste ezik, baina, bueno, menur bilduta jakin www.silozimenea.com eta internet ez ari nahi zen ez, ondarbiko itzak, onjarbiko itzak bidekin e, izkiriatu idatzi eskero, Sartu ze, sartuko zeate horri batean Facebooken, nol, Pertsuna batek, ondarbitar batek, iaia ia egunero, ero kalaro, bentaderriro, maiz, jartutzen nahi den, eskegitzen txintxilikatzen nahi den, izen bat edo hitz bat, jolas bat. Haren, ero, esan aia, azpillan, irudikatzen du argazki batekin, fotografe batekin, argazki bat ja, ikintzen du, ta o, azpilen, basaltzen asalpenak, ez mate ditu, asalpenak edo deskri bat pena, enola baiteko, ba, itz edo jolasoren, irudilaren, sana ja un darvillan, eh? Edosein aiskidetu ba, daiteke ondarbileko kuriosedadak, txikitxatzen baldin badu ero bu, nolabaiteko sortzen badio, nolabaiteko ba irrikia, ba eta ero nolabaiteko sera itsorri buruz, ondarbiko hitzei buruz, ba ondarbiko hitzak ba, Facebooken, Zare sozialean sartu, aldiskidetu eta ekarpenak ero iruzkinak egin, ekarpenak eh alizikan, norbere txian izaten diren itzak jolasak bai portugar, ba, zerritarro, kalitarra, erara, e, e, ezaiera, tak, ba, norbere erara, hor idatzi ditzak, eta denak e, ikasiko genu, genuke, ba, jolas edo esan aien, o jolaz oien esan aia, eh? egun, dirautenak, edo lehen, asko maiz irabiltzezinak, eta bai, ba, denburen poredioz, ba, nola baita, Pa kutsillo, haitzen dugunak, ez? Ba, portuarra, barzerretarrak eta karletarraken jolazak itzak eta en, kontuak, eh? Eta komeri guzti du jakin naiz badizia, badeko zer badizia, jakin mina badizia eta nola parte hartu nahi badizute, ba gure hizkuntza gure mintzaira sendo zendo manten, mantendu dadin ba, hor sartzeria, sartzi besterik estizia Zitxapabotzen nahi nahi ze, makaela dabok, hartu dola kafe bat bineoan gehiago eta mm, aixa fite faten da bere mingaina, eh, lorup? Eta eskarra bat berkarri dauka bestela oh, entzuko zenutenak, uff, kristonak. Musika pixka gehiago jarriko dugu, ze gaurkoa, ez dut, e, zerik ekarri, e, ez dut zer erik ekarri, e, grabaketarik, zin izan dut, eta ez dut ekarri. Baina musika entzuteko aukera izango dizia hemen, eh, eta musika entzuteko parea da, ba ba olako Muzika eh? Ain't fed to live here. Grab here to, taldea, ta rock latza. Eh? Tatxuelak, tatxuelagin jaialdia, baten batek esan du gaur beste irratikate batean. Ba, non, ta mendiz horroza hondik gondoriko, mendiz zelae edo ebo, zeratan, eh? Ordukian edo zelae edo ingurutan, eh? Inguru haietan ba, azken arro festivali du egunetan, rock latza talde multzo handia, eta esan guratxuak, esan e, itzerakoak, itze, e, e, e, no, esan guratxuak famatuak edo ospea dutenak, edo izena badutenak, eta handi pasako dira. Ain't fine to, to live here, great yard, abestia. he dirt e taloa e, dira talde hau ere horrengo da kartela irakurtzen ari naiz eta kartelan bueno hor txiki txikia daukat hemen askerarro festivaleko web orri aldean sartuta nago eta oste, unean Bart uh, Twister Sister Status Blue Twister du Cool Trophy Murphys, Pentagram Grevilleard Charles Dudley Still Fowler Eta bueno Or izan zingen ditun talde talde horiek eh, atzo aniz zirenak aukera izan zuten para izan zuten esan bezala, eh, sis Twisted Sister Twisted, nah, claro, hemen hartzen duzu hola. Atzoko buruak, zerrenda buruak edo kartelaren edo afitsaren burua izantzen Twisted Sister eta Twisted Sister Se motatakon como mota ta ba golakoa, eh? Atzo finalo festival The Twistes Sisters eh, au ezherren eh, kartela fitxa guru izango dira gaur eta niba ditu hemen The Mars Volta bihar izango ditu osea gaur izango ditugu De Mars Volta eta aussi An Friends aussi esbon An Friends eh, aldia Black Sabbath eh, Abesti Zarrak entzungai izango dira bain artean Paranoid Euroski eta paranait eh, bertan ez du jarriko Baina azkena rockfestial horretan bilduko den jende asko txupala, arruzko txupa, garagardo baiara, e, eskumuturretako pintxodunak, e, lepokoak, e, jarrera gogorrak, eta parrandorako gogoitzela. Eh? Eta olako doinuak e, entzun entzungai, ez esan bezela. Baina de mars bolta nik estu zahutzen taldea, binean han ere izango ditugu. Eta mentxe, beraien abesti bat, oaintxe jartzeko aukera daukat. Eta astu du jarriko, lemixiko anion jarriko dut beste hau. The Melkin Hewil. Mars multa. <tose> Cause... All the traps in the cellar go click and he clap Cause you know I always happen for you Yeah, yeah And all the rats in the cellar form a vermin <tipos> Mars Volta, barkatu eh? Nemikroa gaizki jodiot, zera eh? en... Faderari Tan Mars Volta, hola, kota musika eh? Baina, bueno, abasti, hobeak ere badit uste Adibidez The rap hand The Mars Volta Azkenarro festival O sí sea, en compañía Gustavo La The rap Wipe hand double-speak. Malice tends to choke my father's grip, but his hands are always clean. Walk towards the light. Convoess your fetish De bueno, Mars voltaren donioak ditu hauek eta gaur entzunga izango itu eh? izan ere gaur hostira dela kortzira la marikua eta ilaren e kainaren ama hosta da eta gabean horre izango dugu eh? kartelegiaren ausitasuna Osios Bornean de Friends, De Mars Bolta Black Label Society, Rich Robinson Band Danko Jones, Gallows Gallows, Gondos, Screaming, Stribus Meme... Lizabo taldea ere gaur emango gute... E, ariko dira, igual tenore hontan espixkale jogo... The Amazin, Luiger.snif, Willis Drummond, Dick Drive and the Breakers... Eta... Mm, bueno, eta beste bat... Willis Drummond eta Lizabo gaur... Ba hor, Azken Arro Festivalen eh, programaren eh, gitaraboren barne, Eta eh, hostila da gaur, eh... Ama hosta, ekañaren ama hostean no? ditugu... Baina bada beste talde bat, eta biharko nausitazuna izango dutena, lehen arestian, the darkness taldearen ta, e, abesti bajarri jarri dizuet e, love, love is only feeling, baina light night the sky and art taldearen erolinirt, skinirt taldearen e, nausitasuna daukagu zerren dauru daukagu, eh? Zer egiten dute beraiek? Manik uste dut lagina, obrena muestra bat, bihar denak ukabilak gotxi eta rock and rolla, eh? Rokan, Rokan, Rokan, Rola. Simple Rokan, Rokan, Rola. zango ditugu ere pasila izango da baina hemen rolatza zilozibenean tasorrekitutatik saia saio honetan estadia falta estadia falta ere musika zusenekoa makarelan eskutikan hauexe <tusurra> Lehen egunak Mulda ribiko Hauzo Urrunetan Arbolak eta zua hitzak zoroak Gena emanak aitzak ustoak aurrak baliran zabal zabalak emaria oparoa askena aitzak buru franco bota dute tapadura kokoi puak berain Ditusten. Banya ni istorioa hon. Makare laren Hemen kantariari den hau. Maitasunarekin jolasten. Saurizakonak egiten ditu bihotzian alprojak. Baita jolaza Sentimenduekin jolaztean Zerioa da Mine egiten duna Makarelak maite duen Bertsona biztida Eta bororaz datorkio Zaindu maiten duzuna zaite maiite duzuna zaindu maite duzuna pakean bizla za nahi baduzu oreka mantentzeko Or bizkarra or laguna, daukazu emakumea hor daukazu maite zaituuen maite zaituen maitez zaituuen maite zaituen, zaituen pertsonan hor daukazu zugan dagoen sugan dagoen zugan dagoen pertsona. Viziontako bidaide ah. Viziontako amorante ah. Adiskide ah. Macarela zain duzazu Makarela eutxiozu Bideok erretik di joanak aurkitzen ditu Baina baitare aurkitzen du Zagutu gabeko ere Zureken Naidut Azabatxe zureken Zureken Naidut Zureken Ez du nahi min Naidut irri egen Sortu Kodugu Kabila beteko dugu Txituak marijana Buzkatuko dio Ta hoan abandaukan sisarea emango godio Azteko goxo goxo Kabila bete arraultzaz Azaba o trilha nere na par coloreco canelasco maitia sara nere soba Neska emakume emankorrar Nere lur, nere zeru Nere izaz dizdiatzu Nere izaz, zotin gordeleku Maite duzu Saindu Maite duzu. Su Saindu sazu. pasado, tus tejas son las rejas de una prisión, tus labios son el fuego por duplicado, tu olvido es un descuido de mi pasión, tu cuello es una rama para colgarse, tu mente un crucigrama sin terminar, tu ombligo anda buscando donde ocultarse. O casi un milagro de la humedad Tus ojos son dos gatos por los dejados Tu nunca un callejón al oscurecer Tu pelo es el más negro de los pecados Tus dientes son agujentes de Lucifer en señora que cada hora cambia de piel con Serpiente de casca dentro de Alquitán, Lluvia que llueve Besos con sal tu lengua sale en todas mis pesadillas, tus uñas acribillan mi corazón, tus pechos dicen que eres una chiquilla, tus muslos saben que eres mi perdición, tu piel es una patria para mis manos, tu vientre un desayuno con vino y pan, por tu cintura sale el sol más temprano. Y se muere el verano cuando te vas Tu cubis es un delta de agua salada Tu falda la más corta de chamberí Tu risa es una lágrima equivocada Tu cama se inventó para no dormir Hebre señora Que cada hora cambia de piel Golfa decente Dulce serpiente de cascabel De Alquitrán, lluvia que llueve Besos con sal, y señora Que cada hora cambia de piel, gonfa y decente Dulce, te de casca, templo de Alquitrán Lluvia que llueve Besos con sal, y señora Senyora, que cada hora canga de piel, golfa y decente. Ese gente de cascabel, flor de arquitrán, lluvia que llueve. Besos Gonzal, lembrai, senyora. Besos Gonzal, sabinaren abestiau, zuretza eta zabatxe. Hemen dikan, bera, imnere bihotzetik zuretzako... Mm. Buruan zaudelako, buruan ez garunean edo nire neuronean kitzik, nire neurone, kitzikatzen dituzulako eta nire bihotza zartatu era unien esan da, bete egiten duzulako eta batzutan zartatu zartatzen zairarako, horrela naiz, maite zaitut Bueno, bukatzeko roklatza, latza, horik itutatik saio honi amaiera on bate mateko E azken arrokea aipatu dut eta azpeken arroken talde horrengo balitz mundu guztia gara han ur, elkartuko zen. Posibledo bukatzeko saioa abizandu de da dena gaurkoan elkarrizketarik ezdu ekarri baina orola da. ondarbiko hitzakesan bezela eh ondarriko historiak ondarriko istunak, kontalariak, kontakatiluek batzutan ere bai. Batzetan nahiko zera, nia gaskarri izaten gera baina nola gera gizasemiak gure kontra esan guztilekin batzutan ondo bestetan gaizki, bestetan ardipurdi, bestetan bikain, eta bestetan hobe agertuko ezbazina horrela, mm, ole water rozi easy dici, hey muzik <Titurro> I uh, come loving, she the show, and she exactly pretty, And exactly small, 4-2-3-9-56, you can say she got a lot! Joa dizkideak, Makarela urtzen da, Tori pepinazua, hemen doka zute, zartako ederra, taketako ederra, honekin amaitzeko World Rotter Rossi, zera, isi diziren, jet, let, ez nola da, ez, let derbi roken lanetik eh, amaitzeko. Daltaren aste arte Makarela menzuekin egon goda, elkarrizketa bat edo beste saiatuko naiz zeure ganatzen, zeuen ganatzen, Honaik ekartzen eta sui kontuak esaten. Beste pertsonai bat edo beste behar dugu eta hitzak eta jolasak eta. Haudoa xedea, xerka, bidea hemendika egiten dugu, naiz eta sasi lar eta osinez beteta izan. Gailorrerako bidian zorrokitutatik 19.7 FM antzikerratik. Aio! Ongi, pasa libertitu farregin eta maitatu elkorri. E. Ko ta ke la jota. Ayó on the fan